Марта різко відсуває від себе тарілку із захолою яєчні. Поставимо, поставимо. Міг би давно вже це зробити. Син називається. Гроші як сміття, а він поставимо, поставимо. Якби чекала твоїх рукавичок, уже пучки пообмерзали. Поставимо, поставимо, а сам їде дарованою машиною до Немирова! на цілющі води, тьху. Вона того затягує хустку на голові, винувато поглядає на портрет батька й матері на стіні. Богдан отетеріло лупає на неї п'януватими очима. Марта худенько запрягає коні, шмагає їх батогом і вилітає з двору. Перегодя над городищами знову зринає її голос. Підує в садочок, та й вирву листочок. Піду та крию милого слідочок. Її латкуватий кіт сидить на деварі, кусує оком на рухливу тремтячу зорю, котра м'яко осяває сарматський горб. Шумить вода у млинових лотоках а за буху, знову повертається у своє русло. Коли Марта замовкає, всі дорослі городища раптом згадують «Завтра понеділок». Розділ третій Мариня іде безлюдними городищами, бо весь працездатний люд, ще й в досвіта, скотився у степ, що рве моторами, як військовий полігон, ярмарковито перегукується, від ринкової вільгості голосами. І сармацький горб від того починає двихтіти і поволеньки рости. Мариня йде городищами, метеляє довгою спідницею, що знімає легкий вітерець, від якого по дорозі ворушаться сигаретні недопалки. Опале листя та клапті паперу. Попри Мартин двір, вона проходить на шпинках, хоч і знає, що Марта вже давно на полі. Мариня боїться Мартиного кота, який вигинається коромислом і починає нявкати, коли Якао хоч на мить стишить ходу біля воріт. Усе ж вона встигла зауважити, що на Мартиному опудалі сидить старий, понурий ворон, так само як встигла вдихнути в себе масний запах Мартиних конопель. «Нічого-нічого!» «От хай у тебе осліп на телевізор, прийдеш до Гриня, а я тобі по КАУ тоді містеву програму». Мариня копилить губи і злодійкувато озирається на Мартине дворище, але озирається вже тоді, коли ворота залишаються позаду, а кіт розправляє спину і втягує в себе жаристого язика. Марині доконче потрібен зараз хоч який-небудь слухач, бо новина може оголонути, на такого збитку вона собі не пробачить. Правда, вона має в запасі глуху капшучиху, але передати бабі цю новину те саме, що викинути перли на смітник. На всякий випадок Мариня пам'ятає про неї, але їй потрібен повноцінний слухач, а на старий глушман із замурованими вухами, в які проникає лише кування трьох зозуль із цвинтаря. Найкраще б їй зараз було виступити по колгосному радіо. Але городища збезлюдніли, навіть школярі сьогодні пішли в поле, для кого горло дерти. Поза городами вона обходить своє обійстя, де гринь вовтузиться біля треклятого вертольота, так витолучив своїм протезом грядки, що їх можна переорати лише динамітом. На добрий метр у глибину втоптано всілякі гайки, винтики та шайбочки, пригинається під парканом, щоб чоловік не помітив її, і не загнав додому. Гринь пошбурив якоюсь залізачкою у Мартиного півня, що порпався під парканом, і поров крилом землю, спокушуючи брудно-білу курочку. Залізячка лунко тенькнула об шлахетину, Мариня злякалась і, виляскуючи з побігла. Тепер Гринь її таки помітив, скрипнув протезу, лайнувся в реле і в тумблер, кинув за Мариною кашкетом без козирка, Козирок спеціально відпорола Мариня, бо якби Грин його не накладав, а він завжди стремітиме над волохатим вухом. но ти вернися додому, я тобі припаяю, під експортний варіант припаяю. Сорочка вже така висмальцьована, що в ліктях не згинається. При бол, прив'яжу за ногу до хати. Гринів голос того товчеться в порожніх городищах, і старий ворон на Мартиному обудалі здивовано крутить головою. Мариня щеняє спідницею куреву на вулиці, на неї лементує з двору Микола Подорожнього озвірілий вовкодав, з зла загинає зуби у воротяного стовпа і довго не може вийняти їх. Усе це псує Марині настрій. Вона ладна розповісти новину навіть капшучці або своєму гриневі. Але під гарячу чоловікову руку потрапляти їй не хочеться, а в баби вона недавно гостювала зірвала яблучко, що перевисло на вулицю із саду Ярослави Козар, і заходила їсти, бредливо випинаючи губи і боячись добутись до гробачка. Їсти їй, звісно, не хотілося, але монотонне совання щелепами допомагало навести лад у душі та вирішити, куди ж іти. Може повернутися до циндреного двору та перечитати написане ще раз. Я Кау, що можна і вернутися, але я Кау. А як дзиндра застукає, от я й каву, не треба повертатись Мариню. Якби жіноча половина людства складалася із Маринь, у нашому світі не залишилося б жодної найдрібнішої таємниці, а житло стало просто прихистком від дощу й холоду. Принаймні, із свого власного життя вона не приховала жодної дрібнички, яку довелось відчути, зрозуміти або й просто підслухати чи підгледіти. Навіть після своєї першої весільної ночі із Гринем, ледь зайнялось на світ, вона вже побігла до своїх ще незаміжніх подруг і, затинаючи світ хвилювання, розповіла їм геть усі подробиці. Городи ще звикли до цього і знають. Хочеш когось обмовити, скажи Марині, помсту буде здійснено того ж дня. Однак вони й вдячні їй. Сама Мариня повернула їм почуття гумору, яке хоч і не зовсім, а таки було втрачене у роки війни. Гринь прошкандибав додому на другий день після визволення, коли фронт, обійшовши сармацький горб з обох боків, покотився під яси. Це був перший мужчина, який хоч і без ноги, а проте повернувся із пекла на сплюндрований, але живий і спраглий до всього живого сарматський горб. Марині заздрили із кожного вдовинного двору. Навіть вона заздрила собі самій. Коли розійшлись гості, що відбалювали гринове повернення, Мариня хотенько заходилась слати постіль. Хмільний Гринь пошипував себе заволухати вухо і чи то припечалено, чи просто іронічно усміхався, рипів ногою, нервово походжаючи по світлиці. А коли жінка задула квалого вогника на сліпакові і впала на пахкі подушки, які переховувала на горищі, вони пахли вітром, сіном і мишами, Гринь сказав. Я заплатив за перемогу не лише ногою, Мариню. Та скидай уже із себе одіж. Натомився ж на війні. Яка у може тобі помогти треба щось? прожебоділа тремтячим голосом і напнула ковдру на очі, щоб Гринь, була не соромився її.